Розділ 51. Таємничі готування. Закінчився серпень. Замерзлі бульвари щільніше загорталися в яскраві килими опалого листя. Невидимі нитки пливли у повітрі, просякнутому м'яким ароматом минаючого літа. Після одного збору загону мешку Генка і Славик вийшли з клубу і попрямували до новодібочого монастиря. У розколинах високої монастирської стіни гніздилися галки, їх голосний крик наповнював безлюдне кодовіще. Сумовита травичка на могильних горбках висохла і пожовкла. Металеві грати здригалися від різких подулів вітру. «Доведеться почекати», – сказав Мишко. Друзі посідали на низенькій лавочці, що спиралася на два хиткі стовпчики, і зовсім припадала до землі. «Половину покійників ховають живими», – об'явив Генка, поглядаючи на могили. «Чому?» – спитав Славик. Здається, що чоловік умер, а насправді він заснув літаргічним сном. У могилі він прокидається. Піди тоді, доводь, що ти живий. Це буває, але рідко, сказав Мишко. Навпаки, дуже часто, заперечив Генка. Треба в покійника електричний струм пропустити, тоді не помилишся. Нова теорія доктора медицини Геннадія Петрова, оголосив Мишко. Прийом від двох до чотирьох, додав Славик. «Смійтесь, смійтесь», – сказав Генка. «Поховають вас живими, тоді б знаєте. Смійтесь». Він ображено замовк. Потім нетерпляче спитав. «Коли вони прийдуть?» «Прийдуть», – відповів Мишко. «Раз обіцяли, значить прийдуть». «Може, краще все-таки не захівати всієї цієї справи», – сказав Славик, глянувши на хлопці. «А що ж?» – спитав Мишко. «Можна піти в міліцію і все розповісти». «З дуріїв! – розсердився Генка. – Щоб весь скарб дістався, а ми з носом!» «У міліцію ми встигнемо заявити», – сказав Мишко. «Раніше треба все як слід з'ясувати, а то засміють нас і більш нічого. Взагалі, як вирішили, так і зробимо». Ледве Мишко вимовив ці слова. За монастирської стіни з'явилися Оленка і Ігор Пуш. Вони привіталися з хлопцями і сіли поряд на лапу. Оленка була в осінньому пальті і красивій яскравій косинці. Ігор у костюмі з галстуком і в модній кепці мав, як завжди, серйозний вигляд. Добре вмостившись на лаві, він виняв невеликий кишеньковий годинник, подивився на нього і пробасив. «Здається, не запізнилися». Оленка, посміхаючись, оглянула хлопців. «Ну, як поживаєте?» «Нічого», – за всіх відповів Мишко. «А ви як?» «Ми теж нічого, тільки недавно повернулися з подорожі». Де ви були? В різних місцях, у Курску були, в орлі, на Кавказі. Хороше на Кавказі, сказав Генка, там у рюк росте. Припустімо, урюк там не росте, зауважив Славик. Як з нашим проханням? спитав Мишко. Ми все влаштували, пробасив Ігор. Так, підтвердила Оленка, ми домовилися, можете його взяти. Але для чого він вам потрібний? Він весь поламаний. «Резина зовсім непридатна», – сказав Ігор. «Це пусте», – сказав Мишко. «Ми його відремонтуємо». «Але навіщо вам потрібний цей візок?» – допитувалася Оленка. «Так, для однієї справи», – ухильно відповів Мишко. «Знаєте, хлопці», – сказала раптом Оленка, – «я впевнена, що ви шукаєте скарб». Хлопці розгублено витріщили очі. «Чому ти так думаєш?» – Мишко почервонів. Вона розсміялася. Дивлячись на вас, це дуже легко відгадати. Чому? Ви хочете знати, чому? Так, хочемо знати, чому. Тому, що щоб людей, які шукають скарб, буває страшенно безглуздий вигляд. А ось і не вгадала, сказав Генка. Ніякого скарбу ми не шукаємо. Сама розумієш, уже хто-хто, а я такими дурницями не займався. Ну добре, сказав Мишко, годі жартувати. Коли ми можемо взяти візок? І скільки ми повинні за нього заплатити? Можете взяти його, коли захочете, сказала Оленка. А платити нічого не треба. Він циркові більше не потрібний. У бухгалтерії списаний по акту, солідно додав Ігор. Він встав, подивився на годинник. Оленко, нам пора. Хлопці провели бушів до трамваю. Біля зупинки тупцював, потираючи закляклі руки, лоточник. Його кашкет з золотим написом «Мосельпром» був насунутий на самі вуха, і закрутка від останньої літери зігнулася пополам. Хлопці купили прозорих, почастували ними пушів. Потім Оленка й Ігор поїхали. Друзі по Великій Царицинській через дівоче поле попрямували додому.